Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Ešrafil al Anbijai, walmurseli nabina Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu Tebaraka wa ta'ala, salavat, miri i selam na Allahog poslanika, Allahog minik Muhammeda, alihi, salatu wassalam, njegovu častnu porodcu, njegove uzvrte asave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna, braćo, poštovane sestre, uvažni gledateli, nastavljamo sa našim programom Zimske škole Islama, Kako zima ističe, tako i mi privodimo kraju ovaj svoj blagoslovljeni projekat. Nadamo se inšala da ćemo do kraja ove sedmice, eventualno ponedjeljak i utorak sljedeći sedmici, uspjeti i okončati zacrtani program. Od večera spočinjemo sa novim predmetom, nakon što smo obradili ono što smo zacrtali iz predmeta FIKHA, Nakon što smo prokomentarisali hadise iz poglavlja uh, Edeba etike kod imama Buhari iz njegove rodostojne zbirke hadisa, večeras ako Bog da počinjemo sa prvim uvodnim predavanjem iz Akide. Rekli smo ako Bog da, da ćemo komentarisati šest imanskih šarta spomenuti u hadisu Džibrila, aleyhi salatu počnemo. Svakako nekoliko napomena, a prije nego počnemo svakako komentarisati e, spomenuti hadis, imat ćemo jedno, dva ili tri uvodna predavanja, kao što smo imali uvodna predavanja u fikhu, imali smo uvodna predavanja u hadisu gdje smo govorili e, o obaveznosti našoj prema Božijim poslaniku i njegovom sunnetu, govorili smo o imamu Buhari, govorili smo o njegovom sahihu, isto tako ćemo ako Bog da malo govoriti uvodni nekoliko napomena vezanih za dakle islamsko vjerovanje. Prije toga, velik broj braći i sestara pitao nas je i postavljao je pitanja neko privatno, nekom putem e-maila, neko e, privatno na mobitel, a neki su čak i putem Facebooka pitali e, za ispit vezano za e, hadis, predmet hadis. kada je u pitanju fik, ništa, znači sve što smo kazali u onim časovima, Inša la Bizna ulazi u program e, ispita. Kad su u pitanju hadisi, pitali su dosta puta da se moraju hadisi učiti na pamet, e, mislim da je preteško tražiti za ovaj prvi e, stepen e, Islama i kurs Islama da se hadisi uče na pamet, ali definitivno treba hadise nekoliko puta pročitati kako bi se razumjelo njihovo značenje i naučiti komentar kojeg smo mi spomenuli e, znači za sve hadise I mi smo dosta puta ubacivali određene propisi i dodatke vezano za određena poglavlja, sve što je rečeno u komentaru, sve ako Bog da potpada pod ispit hadisi se ne moraju učiti na pamet, ali svakako se treba znati njihovo značenje jer će sigurno biti pitanja koja će doći na osnovu samog teksta hadisa kod imama Buhari. Tako da e, nastavljamo sa apelima učite, učite, pitanja sigurno bit će lahka u smislu tehnički, samo će imamo, imat ćemo opciju opciju da ili ne, pitanja će biti lahka za odgovoriti u kontekstu tehnologije da ili ne, ali će sigurno pitanja biti potiška, tako da e, oni koji planiraju da idu naumru, a čuo sam da neki već i e, sprimaju pasoše, tako da onda trebate, trebate dosta učiti. Rekli smo da večeras počinjem, ako bude, sa predmetom atlideta. Mi ćemo, uzijeli smo sebi e, kao jedan temelj da prokomentarišemo šest timanskih šarta, svakako... Vidjet ćemo sutra ako Bog da donijemo nekih 30 knjiga iz Akide, veoma bitno da predstavimo neka najosnovnija dijela koja su štampana na bosanskom jeziku iz Akide, pa ćemo vidjeti da imamo tomove i tomove knjiga napisane u imanskim šartima. Tako da ne možemo mi sada nešto preopširno govoriti o imanskim šartima, ali ono što je osnova što bi trebao da poznaje svaki vjernik mi ćemo pokušati ako Bog da, da spomenemo uh, u narednim časovima. Poznato je da je Allahoposlanik Alihi s.a. jedne prilike bio sa svojim ashabima, kao što bilo žima muslim i drugi Pa je došao insan, nepoznat, znači imao izrastu crnu kosu, izrastu bijelu odjeću, došao je kod loživih poslanika, ali se je to sram pitao ga šta je tu islam, pa moja Allah poslanik odgovorio šta je islam, pa ga je pitao šta je tu iman, pa moja Allah poslanik odgovorio iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, da vjeruješ u odredbu sudnjeg dana, da, odred, da vjeruješ u odredbu i da vjeruješ u sudnji dan. E, to su... Šest imanski šarta koji ćemo mi, ako Bog da, bi iznilahi, u narednim, narednim, narednom periodu i narednim časovima komentarisati vjerovanju u Allaha, vjerovanju u Meleke, vjerovanju u poslanike, vjerovanju u knjige, vjerovanje u odredbu kader i vjerovanje u sudnji dan. Prije nego počnemo konkretno govoriti i komentarisati šta bi čovjek vjernik trebao da zna i da vjeruje u pogledu svih ovih šest temelja koje smo mi, inša Allah, trebali da naučimo već u mejtefu, ali velik groj nas nije prošao kroz Mejtef, pa je ovo prilika da se podučimo osnovnim stvarima koje trebao da vjeruje insan. Na samom početku, za večeras, inša Allah, progovorit o nekoliko stvari koji ukazuju na bitnost akide, na bitnost samog monoteizma, na bitnost tauhida. Uh, govorit o osobenostima akide, islamskog vjerovanja, i govorit o osobenostima nosioca akide. Uh, kada je u pitanju osobenost akide i osobenost nosioca akide, rad ćemo po knjizi uh, od poznatog šiha, Mohameda Ibrahima el-Hameda, akidatu ehli suneti vol jema'a, mefhumuha, khasaisuha, khasaisu ehliha, islamska akida, ehli sunnet vl džemata, njeno ispravno poimanje, njene osobenosti i osobenosti njeni nositelja. Kada je u pitanju bitnost, odnosno faktor koji ukazuju na bitnost akideta, vjerovanja, spominut nekoliko faktora koji ukazuju na bitnost tog pitanja. Prva stvar Uzvišenji Allah, subhanu wa ta'ala, stvorio je ljude da robuju uzvišenom Allahu, te wa a ne moguće je robovati Allahu, subhanu wa ta'ala, osim sa ispravnim poimanjem pitanja, vjerovanja, uh, odnosno ettauhida. Smatrati uzvišenom Allahu, subhanu wa ta'ala, da je on jedini koji je stvorio zemlju i nebesa, da on jedini taj koji upravlja zemljom i nebesima, da je on jedini koji zaslužuje da se samo njemu čini ibadet i da je on taj ko ima savršena imena i svojstva. To je znači e, najrezimiranije kazano šta je to teuhid, šta je to ispravno vjerovanje u pogledu e, vjerovanja uzvišnog Allah. Pa je uzvišenje Allah stvorio ljude da robuju Allahu, a ne moguće je robovati uzvišnom Allahu, osim ispravnim svatanjem šta je to teuhid, šta je to e, znači e, monoteizam. Nakon toga, druga stvar, Uzvišćenja Allah stvara ljude u prirodnoj vjeri islamu. Kada se čovjek znači rodi, on je rođen u prirodnoj vjeri. Jer je Allah taj koji stvorio čovjeka. A vidjet ćemo poslije, Allah uzeo je od naših duša, uzeo je mitak. Uzeo je ugovor da će robovati uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala pa se ljudi rađaju sa tom prirodnom vjerom da vjeruju u Allaha. Vi ćete i vidjeti na kraju krajeva i ljudi nevjernici koji ne vjeruju u Allaha kada im se nešto desi pokazuju u nebo, pokazuju u nebesa kao pokazuju gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala pa je to nešto čime se čovjek rađa. Kaže Allahu poslanik alih letu wa salam svako dijete se rađa u prirodnoj vjeri Rađa se u islamu. Islam je vjera u koju su pozivali svi poslanici. Ja znam da je možda nekim ljudima koji nisu muslimani ovo teška teza, ali definitivno, jedan je gospodar zemlje i nebesa, svi poslanici su slati od istog gospodara i svi poslanici su pozivali istom gospodaru i svi poslanici su bili iste vjere, definitivno svi poslanici su pozivali islamu. Isto tako, E, pozivanje Allahu i ispravno vjerovanje i monoteizam to je bila glavna i osnovna zadaća zbog koju su iše Allah tebarka ve taala sve poslanike. Znaci mi ćemo ako Bog da kada budemo govorili o ispravnom vjerovanju u pogledu monoteizma tauhida vidjećemo da čak Kurešije koji je poslat Muhammed ali salatu ve selam oni su tvrdili da je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa i oni su vjerovali da ima uzvišeni Allah mi danas imamo znači nešto što je dalje od onoga na čemu su bile kurešije kada im je Boži poslanik poslan da ih pozove u islam. Mi danas imamo ljude koji kažu nema Boga. Oni su u to vrijeme kao što nam Kur'an to više puta potvrđuje ako ih upitaš koje je stvorio zemlju i nebesa oni će reći Allah. U Kur'anu uzvišeni Allah navodi znači kaže ako upitaš Mushrike, nevjernike, koje je stvorio, ko je stvorio zemlju i nebesa, oni će reći Allah. Pa znači Nije dovoljno da čovjek vjeruje samo da je Allah stvoritelj zemlje i nebesa i da time bude mu'min. Ne, znači čovjek treba da smatra i da potome živi da samo uzvišeni Allah zaslužuje da se njemu i badeti čini pa su poslanici slati prvenstveno sa tom zadačom da ljude pozovu da robuju uzvišenom Allahu da njemu i badete čini. A znači poslanici su skoro pa najmanje pažnje posvećivali tome da ljudima pokažu i dokažu da postoji Bog i da je On stvorio zemlju i nebesa. Već prvenstveno su slati i to je bitnost akideta, to je bitnost teuhida da su, znači, poslanici slati zbog toga, da ljude pozovu da robuju uzvišnom Allahu Tebaraka wa Teala. Ta Isto tako kaže uzvišeni Allahu Amar Salam in Qablike mir Rasulin illa Mi nismo poslali, niti jednog poslanika prije tebe, Adamu nismo objavili, nema Boga osim Allaha i samo njemu samo njemu robujte. Isto tako, bitnost akide i teuhida jeste da su nebeske knjige objavljivane zbog toga prvenstveno da se ljudima pojasni koje njihov gospodar i kakve su njihove obaveze prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, ispravno vjerovanje, ispravno vjerovanje, naše vjerovanje u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala je prva stvar koju, koju treba ljudima govoriti i pozivati ih. Mi živimo u podneblju gdje ljudi, hvala Allahu dželšanahu, vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, ali imaju određeni i neispravnih ubjeđenja u svom vjerovanju. Pa znači, mi nekada i, hajde da kažemo, i možemo kazati, ne posvećujemo toliko pažnje da ljude pozovemo u to, znači, jer ljudi u to vjeruju. Ali imaju određena pogrešna ubjeđenja koja treba ispravljati. Ali prvi i najveći, prva i najveća zadaća jeste da ljudima se pojasni ko je njihov gospodar i ko taj ko mi treba da robuju i kom je, čini, kom je da čini i badete. Isto tako, Kada u pitanju ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, tauhid, to je ono zbog čega su ljudi podijeljeni u vjernike i nevjernike. Ovdje treba pojasniti jednu jednu tezu, a to je, nerijedko se dešava da ljudi kažu, kako vi za mene kažete da sam nevjernik, a ja vjerujem u Boga. Mi prvo kažemo, uzviši Allah subhanahu wa ta'ala, šaljući Muhammed alihi salatu wa salam, derogirao je prijethodne poslanice. To je prva stvar. Slanje Mohameda, aleyhi sallatu Selam e, znači izbačene su iz opticaja sve prethodne poslanice. Mohameda, Alihi sallatu veselam, kazao je urodostoljnim hadisima, neće niko čuti od ljudi, kršćana ili židova. Za Mohameda, aleyhi sallatu veselam, potom ne povjeruju njega, a da neće biti stanao ni kvatri. Pa je znači e, obave za svakom čovjeku da vjeruje, onako kako od njega traži islam da vjeruje, tada se za njega kaže vjernik. Kada mi nekomu kažemo da je nevjernik, ne kaže mi ti ne vjeruješ da ima Bog. to O tome ne govorimo. Ne vjeruje čovjek onako kako treba da vjeruje po islamskom vjerovanju. Pa je znači zbog toga, zbog tauhida, zbog monoteizma, zbog ispalnog našeg vjerovanja prema Allahu s.w.t. ljudi su se podijelili u vjernike i nevjernike, samim tim se dijeli ljudi i njihov rezultat na Ahiretu ovisi o tomi. Isto takvu... ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, tawhid, je uvijek da bi dijela bila primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa čovjek koji ne vjeruje ispravno u Allaha subhanahu wa ta'ala može raditi dijela radi nekog drugog, pa mu dijela neće biti primljena, ili može raditi radi Allaha, ali u svemu tome i prisiv, pripisivati uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga u svemu tome, pa da bi dijelo bilo primljeno, čovjek treba ispravno da spozna i da vjeruje u Allaha i da samo zbog njega čini djela isto tako et <clears throat> je Allahovo pravo kod njegovih robova ili obaveza robova prema Allahu subhanahu wa taala kao što je došlo u erdustun hadisu kada je Allahu pastani pitao Muazib al-Jebala znašli ti Kakve su obaveze robova prema Allahu, kako je pravo Allaha kod njegovih robova, pa je kazao Allah postanjika lih salatu wa salam, pravo Allaha ili obaveze robova prema Allahu jeste da robuju Allahu i da mu ne pripisuju sudruga. Ako on ispuni tu obavezu, onda je obaveza Allahu te barakvetala prema njegovim robovima da ih uvede u džennet ali je prva i najveća obaveza robovima da vjeruju o Allaha i da njega samo e, smatraju gospodarom zemlje i nebesa, da njemu samo i badete čini i da smatraju da on ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. Isto tako, ispravno vjerovanje, ispravna akida, ettauhid, je razlogom brisanja griha. I najveće dobro dijelo, ovo moramo zapamtiti, najveće dobro djelo koje čovjek može uraditi jeste ispravno vjerovanje. S druge strane, najveći igrije koje čovjek može učiniti jeste širk, odnosno pripisivanje sudruga Allahu. Ovo je veoma bitan temelj koji ćemo mi ako Bog da sutra i preko prekosutra preko pojasniti. Najveće i dobro djelo koji čovjek može urati jeste ispravno vjerovanje u Allaha džellel a samo to ispravno vjerovanje treba da polūči rezultate pokornosti. A najveći grijeh koji ga Allah džellel ve neće nikome oprostiti ako umre a nije se pokajao, jeste širk, pripisivanje Allahu sudruga. Kaže Allahu pastanika li selat ve selam Da je rekao, uh, uzvišen je Allah, jebne Adem, o sine Ademov, in neke lev ete i tenibi korabil ardi khataja, o sine Ademov, kada bi ti meni došao sagresima koji su veliki kao zemlja. Ali si mi došao, nisi mi pripisivao sudruga, ja biti ti došao sa isto toliko oprosta. Pa je najbitnija stvar u životu da čovjek ispravno vjeruje i da ne pripisuje Allahu s.w.t. sudruga, To je najveći dobro djelo koje može učiniti, a najveći grijeh koji čovjek može učiniti jeste širk, jeste staviti nekoga na razinu sa uzvišenim Allahom subhanu ve taala. Isto tako, ispravno vjerovanje et-tauhid je razlog spuštanja blagoslova i bereketa na zemlji. Kada ljudi ispravno vjeruju, kada ispravno ljudi robuju Allahu subhanahu wa taala, uzvišeni Allah subhanahu wa taala im otvora i riznice i nebesa i zemlje kaže uzvišeni Allah svt. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض da su stanovnici sela ispravno vjerovali i bojali se Allaha واتقوا da su ispravno vjerovali da se Allah svt. bojali u svakom životnom životu otvorili vrata blagoslova i beričeta zemlje i nebesa Pa znači insan koji hoće blagoslov, koji hoće beričet, koji namijete kako danas najviše potreban, danas namijete kako potreban blagoslov i beričet, oni koji hoće blagoslov i beričet, onda prvenstveno najbitniji način i metod postizanja blagoslova jeste ispravno vjerovanje. u Da su stanovnici zemlje vjerovali, prvenstveno vjerovali i da su se bojali Boga, Allah subhanahu wa ta'ala mi bim bi otvori mi bim bi otvorili riznice nebesa i zemlji Isto tako vjerovanje u Allah subhanahu je prva stvar zbog kojih će čovjek biti pitan u kaburu. A od naših ispita i položenih računa u kaburu ovisi jer je kao što kažu islamski učenjaci a kabur je prva hijretska stanica. I ko prođe dobro na, u kaburu, i dalje će mu biti dobro, a ko u kaburu ne prođe dobro, samo ono što dolazi i poslije toga je gori i gori. Pa prvo pitanje koje će biti pitan čovjek u, u kaburu, men rabuk, ko je tvoj gospodar? Kako si ti vjerovao u svoga gospodara? jesili ti ispravno vjerovao? Jesi li bio pokoran? I tako dalje. Pa prvo pitanje koji ćemo biti pitanju u kaburu, sve nam to ukazuje koliko je bitno da govorimo o akidi, da govorimo o ispravnom vjerovanju, da govorimo o tevhidu. Isto tako, ključ i uvjet ulazka u džennet jeste ispravno vjerovanje. Kaže uzvišen Allah, Innehu man jušrik billah. Faqad harrama Allahu alihi l'djennete wa ma'uahu naru a onaj ko bude Allahu pripisivao su druga faqad harrama Allahu alayhi al Allah haram učinio džennet i mawohunnar njegovo prebivalište će biti njegovo prebivalište će biti vatra pa je znači ključ ulaska u džennet ispravno ispravno vjerovanje svakako od stvari koje su veoma bitne na početku, nakon što smo vidjeli stvari koje ukazuju, a mnogo je više stvari, e, mnogo je drugih stvari koje ukazuju na bitnost akideta, bitnost avhida, e, zašto studirati, zašto sam ja, evo večeras, odabrao da treći naš pridmet bude i akida. Imali smo, znači, fiks zato što je to nešto praktično što nam treba svakodnevnom životu, imali smo hadis da jednostavno... E, u svome životu, ojačamo tu našu vezu sa Božim poslanikom wasalam, u smislu naš odnos prema njegovim hadisima, naš odnos prema poslaniku i nakon toga uzeli smo jedno poglavlje praktično da vidimo da se upoznamo samo sa jednim poglavljem imama Buharije i njegovim vjerovstvenim sahihom. Pa nam je bitno u životu da imamo praktični dio islama, to je fiqh, imamo e, naš odnos prema Božjim poslaniku i naše ispravno vjerovanje prema poslaniku i o tom smo govorili u prvom predavanju kada smo govorili o našim obvezama prema poslaniku i sada imamo treći, znači, prijedmet, možda i najbitniji prijedmet, svakako vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je to najbitnija znanost. To je najbitnija stvar koju čovjek može izučavati. Jer kaže islam su učenjaci, bitnost što nauke se ogleda u tome šta se u toj nauci изуčava pa kada kažemo vjerovanje u Allaha ono prvenstveno govori o našim odnosu prema Allahu i našim vjerovanju prema Allahu pa je to najbitnija nauka jer u njoj učimo o uzvišenom Allahu subhanu ve taala i našim vjerovanju u Allahu subhanu ve taala pa je to definitivno najbitnija nauka Pa je veoma bitno da se u startu podučimo koliko je bitno da u našoj kući imamo nekoliko knjiga. Sutra ćemo inšala donijeti ovdje 30 knjiga iz Akrideta, da imamo knjige iz Akride i da se podučimo ispravnom vjerovanju. To je najbitnija znanost koju čovjek treba da savlada. Isto tako... Mi živimo u vremenu i prostoru, živimo 1400 godina od vremena Božji poslanika, ali se letu Selam. živimo geografski veoma daleko od Mekke i Medine, gdje je, hajde kažimo centar Islama, pa znači živimo 1400 godina, u tih 1400 godina kroz umet je prošlo mnogo, mnogo iskušenja, prošlo je mnogo ratova, u Islam je ušlo mnogo sekti koje su zagadile islamsko ispravno vjerovanje, Znači, pa, živimo 1400 godina daleko od poslanika, živimo geografski. Što se više čovjek odaljava od svoje matici, sve je veća mogućnost da u islam, islamsko vjerovanje uđe nešto što je neispravno. Tako da, danas imamo jednu veliku enciklopediju, septi koji se pripisuju islamu, a u tim sektama imate stvari koji su grozota kada je u pitanju vjerovanje. Pa je znači, Hmm. Veoma bitno da se e, govori o ispravnom vjerovanju kako bi se potisnula neispravna ubjeđenja. Koje li koje stvari u našem narodu, u našim podjedljima koje su apsolutno neispravne, koje su u koliziji sa ispravnim vjerovanjem od oni najsitniji, od toga da se ne smije čitati horoskop, od toga da mrtav čovjek u kaburu ne može ti pomoći nikako i ne može se njemu i baviti, čim niti dova, niti mogu zvijezde utjecati na tvoj život, niti horoskop e, treba čitati i zabraniti, niti može neki siriba znati gajbi budućnost i mnoge, mnoge druge stvari. Imamo mnogo pogrešnije uvjeđenja u našim podneblju, a te stvari se mogu samo popraviti ispravnim podučavanjem ljudi kako ljudi ispravno da vjeruju. Pa nam je e, ovaj predmet akida, znači prva stvar zašto nam je bitan, zato što govori o uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Pa kada hoćete govoriti o nekoj znanosti, bitnosti znanosti jeste bitnost onoga što se u njoj izučava. Pa kada izučavamo znači nauku koja govori o uznišenom Allahu s.w. i našoj obavezi vjerovanja uznišnog Allaha, onda je to definitivno najbitnija znanost koja, posje, koja postoji na zemlji. Rekli smo isto tako da ovaj nam je prijedmet bitan da bi se ukazalo na pogrešna određena ubjeđenja koja su prisutna u našim podnjeblju. Isto tako Da bi se čovjek zaštitio i sačuvao od najveće grija koji može počinti. Pa smo mi rekli, najveće dobro dijelo koji čovjek može uratiti jeste ispravno vjerovanje tawhid. Najveći grije koji može počinti je sirk. Pa kada čovjek ispravno spozna teuhid, on se na taj način zaštitio od širka. Pa je veoma bitno govoriti o ispravnom vjerovanju kako bi se čovjek zaštitio od najvećeg od najvećeg grijeha. Nažalost, i moramo konstatirati, makar to nekome i ne bilo drago, da u našem podneblju imate ljudi koji za sebe tvrde da su muslimani, a možda u svom životu imaju mnogo dijela koja njihovo počinjujeca izvode iz vjere. Mi ćemo govoriti sutra i o toj tematici da u islamu čovjek može izići izvjeri, imaju dijela koje ako uradiš izlaziš izvjeri, nažalost takvih dijela kod nas ima mnogo. Mi smo govorili, kada smo jednom govorili o tekfiru, da ne mora znaši ako insan uradi određeno djelo koji izodi izvjeri da je on automatski postao nevjernik, ali je opasno. Pa znači ispravnim vjerovanjem čovjek će naučiti šta je ispravno, a na taj način će se zaštititi od onoga što će izvodi izvjere i zaštitiće se od najvećeg grijeha, zaštitiće se od širka. Isto tako čovjek će ispravnim vjerovanjem povećati bogobojaznost, strah od Allaha. Kada čovjek ispravno vjeruje, kada ispravno spozna svoga gospodara, to će definitivno povećati, povećati njegov strah od uzvišnog Allaha. Isto tako, ispravnim vjerovanjem čovjek se čuva od nejasnoća, da nas imate dosta nejasnoća koji su takozvani šubohat, Gdje se jednostavno ljudima koji ispravno vjeruju pokušavaju im se podkopati temelje. A što je to tako? A zašto vi vjerujete tako? Može li se u današnjim 21. stoljeću vjerovati tako? Zar Islam je za Evropu, a nije samo za Arape i tako dalje? Znači šubhe nejasnoće. Pa ispravnim vjerovanjem čovjek se čuva od šubhata, odnosno nejasni i sumljivi stvari. Isto tako... Bitnost ove teme jeste da se izgovaranjem riječi la ilaha illallah, to su riječi tauhida, to su riječi monoteizma, to su ispravnog vjerovanja, tim riječima se ulazi u islam. Na kraju kreva čovjek sa tim riječima i završava dunjaločki život. Onaj kome zadnje riječi budu la ilaha illa uči će u džennet. Pa je znači čovjekov početak sa la ilaha illallah i njegov završetak je sa la ilaha illa Definitivno to ukazuje na bitnost ove tematike. Isto tako ispravnim vjerovanjem, ispravnom atidom čovjek se oslobađa Straha od ljudi i robovanja ljudima. Čovjek koji ispravno vjeruje, on robuje Allahu. Spoznao je njegovu veličinu i spoznao je slabost ljudi koji okružuju insana. Samim tim sebe je oslobodio od robovanja ljudima u bilo kojim smislu. Pa znači ispravnim vjerovanjem čovjek se vezuje samo za Allaha tebareke teala, svata slabosti ljudi koji ga okružuju i izdiže se iznad toga da robuje bilo kome osim Allahu. Zato je bilo oni ljudi koji kada bi slali kao predstavnici za slavenike islama, kaže čemu vi pozivate ljude? Pozivamo, kaže, ljude da iziđu iz robstva ljudima u robstvo uzvišenom Allahu subhanu teala. Pozivamo ljude da iziđu iz robstva ljudima u robstvo uzvišenom Allahom debarake vata'ala. I svakako, uh... Učenja ideje je razlog da čovjek bude sretan na dunjaluku prije Ahireta. Ona insan koji ispravno vjeruje, vjeruje da je Allah, tjela, gospodar zemlje i nebesa, da se ne može ništa desiti osim njegovom odredom, da je on taj kome se čine i badeti, da je uznišnji Allah, gospodar taj koji ima savršena imena i svojstva, to čovjeka čini i sretnim i zadovoljnim. Pa je veoma bitno, veoma bitno znači studirati i govoriti o Akeidi. Svakako, s druge strane, kada zapostavimo govor o Akeidi, kao što je, nažalost, u velikoj mjeri kod nas bilo zapostavljeno znači, i do tog nekog perioda rata, pa poslje rata, pa možda i dan danas, slabo se govori o Akeidi i vjerovanju, samim tim dolazi do Ljud, do momenta da ljudi žive teškim životom. Jer čovjek ako znači spozna Allaha ispravno vjeruje, živi sretno makar bio i siromašan, makar bio i iskušenjima. S druge strane čovjek ako neispravno ispravno vjeruje, on živi teškim životom makar bio i bogat i možda bio, ajde da kažemo, na i sretan. Isto tako u društvu se pojavljuju gjesi, nepravda, Po, pojavljuje se sujevjerje, pojavljuje se e, pogrešna ubjeđenja koja ljudima otežavaju život onog momenta kada zapostavi izučavanje ispravnog vjerovanja. Isto tako, pojavljuje se mržnja među ljudima kada ljudi neispravno vjeruju, pojavljuje se mržnja među ljudima i za kraj, E, možemo reći da smo to već ispomenuli, neispravno vjerovanje uzrokuje da se među ljudima pojavljuju, pojavljuju se e, neispravna ubjeđenja koja na kraju krajeva u datom momentu se krši i čovjekovim razumom. E, to su, braćom, dragi cijenji sestre, određeni stvari koji su, pomeni veoma bitno da i čovjek poznaje prije nego što počne studirati učiti akidu, e, faktori koji ukazuju na bitnost akidi. Nakon toga E, islamsko vjerovanje, islamsko vjerovanje atida, ima svoje osobenosti koje bi čovjek vjernik musliman trebao da zna. Ima samo vjerovanje, ima osobenosti, a i nositelji istine imaju svoje osobenosti. Ovo nam je veoma bitno da prije nego što uđemo u govor o atidi, da ovo svatimo da svatimo osobenosti atide i da svatimo osobenosti nositelja ispravnog vjerovanja, da se možemo preispitati, vidjet da li je naša akida i naše vjerovanje zasnovano novim osobenostima i da li mi pri sebi imamo one osobine koji su spomenuti u ovoj knjizi kao osobine, ljudi koji imaju ispravno vjerovanje. Vidjet ćemo koliko smo mi daleko sa svojim vjerovanjem od osobenosti ispravnog vjerovanja i koliko smo još dalje od osobenosti koje krase i ljude koji ispravno vjeruju. Prva stvar... Jedna od glavnijih osobenosti e, islamskog vjerovanja jeste čistoća ili ispravnost ispravnost njenih izvora. Znači, islam, u osnovi, generalno, islam je sazdan na dva velika temelja, to je Kur'an i sunnet. Isto tako i jaqida, islamsko vjerovanje, zasnova je na Kur'anu i sunnetu. Zato ćete vidjeti da određene sekte kada se pojave, pojave se iz razloga što su odstupile od toga. Ne uzimaju svoje vjerovanje, ne uzimaju svoju aklidu, niti iz Kur'ana, niti iz sunneta, niti to razumju onako kako su to razumjele prve generacije. Pa je veoma bitno da znamo da je izvor aklidi, ispravnog vjerovanja, pogotovo kada znamo da je u pitanju aklida stvari koji su gaib, nevidljive, ne mogu se dokučiti osim izvorom Kur'ana i sunneta. Naš razum, iako ga islam poštuje, ograničen je. Ne može dok mnogo toga, možemo to spoznati samo objavom Kur'ana i Sunneta. Pa je prva odlika znači islamskog vjerovanja što su izvori e, naših vjerovanja Kur'an i Sunnet sa ispravnim razumijevanjem kur'ansko-hadijske argumenta od strani prvih generacija. <hled> Druga stvar jeste... اَنْهَا تَقُومُ عَلَا تَسْلِيمِ لِلَّهِ وَلِرْرَسُولِ Akida islamska je zasnovana na pokornosti Allahu te Tebaraka Vata'ala i njegovom poslaniku. Rekli smo, znači, pitanja akide je pitanje gajba, nešto što mi ne vidimo. Jedino što čovjeku preostaje i zato se zove vjerovanje, vjerovanje. Ja vjerujem, ja vjerujem u sudnji dan. Ja vjerujem u meleke, ja vjerujem u objave, ja vjerujem u kader, ja vjerujem u Allaha. Pa je znači akida islamska zasnovana na pokurnosti, na prihvatanju. Nakon što se određena stvar potvrdi sa ispravnim temeljima i ispravnim izvorima Kur'ana i sunneta, ostaje nama samo da čovjek kaže amen tu billah, ja vjerujem u Allaha. Ja vjerujem u Meleke, ja vjerujem u sudnji dan, ja vjerujem da ima džennet, ja vjerujem da ima džehennem. <clears throat> Zato Allah je rašanu odmah na početku Kur'ana kada govori o vjernicima kako je opisuje bil Odmah prva stranica u Surije al-Bekara, ona je poznati kod nas Elif Lamim Oni koji vjeruju u gajb, vjeruju u nevidljivo. To je razlika između vjernika i nevjernika. Nevjernika je gdje je Allah? Niko nije vidio Allaha. Kakav sudnji dan? Koji se od tuda vratio? Kakav kabur i tako dalje. Vjernik, shodno onome što je potvrđeno Kur'anu i sunnetu, on je vjernik jer vjeruje u to. Isto tako, Od odlika ateide islamskog vjerovanja jeste da je ona, da ona se podudara sa ispravnom fitrom i sa ispravnim razumom. Vi ćete nekada vidjeti u određenim i religijima i određenim sektama da ljudi u neke stvari vjeruju koje jednostavno razum odbija da prihvati. kada vidite islamsko vjerovanje, vidjećete ćete znači da nema kolizije između islamskog vjerovanja i onoga vjerovanja čime znači ono što potvrđuje ispravan ispravan razum. Isto tako, broj četiri, ja ću neke od ovih tačaka preskočiti, neće neke ću rezimirati, ali nam je bitno da shvatimo kakve su odlike islamskog vjerovanja, Islamsko vjerovanje doseže do Mohameda alejselatu ve selam salancem prenosilaca i doseže do prvih generacija koje su najbolje svatile sunnet Božjih poslanika alejselatu ve selam pa je to pa je to glavna odlika islamskog vjerovanja vi imate drugih religija ili imate sekte kako u islamu tako i mimo islama koji jednostavno njihova njihova akida njihovo vjerovanje je kratko dok naše vjerovanje je dosije iz kroja do Muhameda alejselatu selam do njegovih ashaba kako su oni vjerovali kako su oni svatali hadise koji govori o znači u poglavlju akideta naša akida njena znači o, njena jeste da ima znači skroj zlana prisilaca do Muhameda alejselatu selam isto tako od osobnosti akide jeste i da je ona jednostavna i lahka Da je jednostavna i laka, pa evo ovdje nam autor navodi primjer ovog džibrilovog hadisa. Jednostavno, džibril, ali se je let u srame došao Božim poslaniku, pita ga šta je to islam, to je islam. Šta je iman, da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u Meleke, da vjeruješ u poslanike, da vjeruješ u knjige, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u kader. Znači, jednostavno, znači akida jednostavna. <hýstvo> Isto tako... <hýstvo> E, islamska krida je, od njenih osobnosti jeste da u njoj nema kontradiktornosti, da nema zapetljanosti, da imate e, znači uzdužno poštovanje, e, ne želimo nikoga da vrijeđamo, ali vi dođete kod kršćana i pitate ih trojstvo. Gde nam pojasnite sad troje, šta je? Jedno u troje, troje u jedno, jednostavno ja nikad nisam čuo da je neko pojasnio šta je trojstvo. Dok u islamu su sve stvari jasne, bez ikakve zapetljancije, bez ikakvih znači, kontradikturnosti. Pa znači stvari su jasne, precizirane, bez ikakvih kontradikturnosti i kolizija. <kuh> Isto tako, Pod osobenosti islamskog vjerovanja jeste i to što je islamsko vjerovanje sveobuhvatno odgovara svakom vremenu i odgovara svakom podneblju. Načini neispravne kada vam dođe čovjek kaže pa Ovo, mi živimo u 21. stoljeću, ne može čovjek danas biti musliman kao što se može biti u Arabiji, kao što se moglo biti prije 1400 godina. Pa su to neispravne riječi, time se udara na, na, na ispravnost vjeri, udara se na uh, samog božijeg poslanika, udara se na ispravnost poslanice i mnogo stvari. Islam, Muhammed alih seletu, je sam njegova poslanica za cijelo čovečanstvo do sudnjega dana. Tu moramo vjerovati. Mohamed a.s. poslan je cijelom čovečanstvu i poslanje svim ljudima do sudnjega dana. Tako da i islamsko vjerovanje ono je adekvatno za Ameriku i za Europu i za Arabski svijet i za Afriku i za Australiju i za Eskime za sve ljude odgovarajući, za sve svere njihvog života, za svako vrijeme i za svaku podnjeblje. Isto tako Od osobenosti islamske akride i vjerovanje jeste njena čvrstoća i njen kontinuitet. Vi kada pogledate kroz šta sve je prolazio islamski umet i kroz šta sve prolazi i dan danas, kakvi su ratovi bili, koliko u Leme je ubijano i sve, ali i dalje ostaje akrida ispravno vjerovanje. Prenosi se s koljena na koljeno, knjige su o napisane, na kraju krajeva Kur'an i Sunet su najveći izvori islamske akride. <clears throat> Pa je, znači uzvišeni Allah Subhanahu taj koji čuvajući vjeru, čuvajući izvore vjere Kur'an i Sunnet samim tim je sačuvana i islamska atida, islamsko vjerovanje. <kuh> Isto tako mora moliti svatiti jednu stvar, a to je neke ćemo stvari spomenuti koji su potpuno u koliziji na sa onim načemo su danas muslimani. Paćet i neko se možda i zapitati kako to ispravno vjerovanje a pogledaj danas muslimana. To i ono to i jeste jedan od ciljeva ovih predavanja da pojasnimo da praksa muslimana nije islam. Ovo moramo zapamtiti jednom za zasvagda. Danas kada mi kažemo ispravna akida je razlog pobjedi, razlog uzdizanja ummeta, mi kam pogledaj na kakvim u kakvom halu je ummet. Bravo umet je u tom halu i stanju zato što je baš zapostavio akidu zato što se vezuju za mejite vezuju se za turbeta, vezuju se za mačke, vezuju se za horoskope vezuju se za to pa je akida ispravno vjerovanje kada čovjek vjeruje u Allah, tebark, da je gospodar zemlje i nebisa, da se ne može na desi, zemlji desiti ništa osim njegovom odredbom, da je on taj kome se robuje, ne robuje se nikom na planeti osim njemu To čovjeka čini da zaslužuje pobjedu, da ga uznišeni Allah uzdigni. Pa je veoma bitno da shvatimo praksa muslimana je jedno, islam je nešto drugo. Koliko se muslimani budu prakticirali i držali islama, toliko će Allah tebara kvatala i uzdignuti. Pa je žalosno što evropljani kažu Drago mi da sam upoznao islam, prije nego sam upoznao muslimane, jer da sam upoznao muslimane prije Islama kroz knjige ne bi nikad Islam primio. Pa je Islam ono što je u izvorima Kur'ana i Sunneta. Šta muslimani radi? Ono što se sada međusobno ubijaju u velikom broju arapskih zemalja, što Arapi i muslimani imaju širk kojeg čine ob ob obilazeći oko Kaburova, Doveći, Megitima i tako dalje, čineći mnoga druga zabranjena dijela u Islamu, to nema sa islamom ništa. Ispravno vjerovanje na kojim je bio Muhammed alejselatu vesselam, na kojim su bili njegovi ashabi, neminovno vodi ka tome da uzvišeni Allah uzdigne takav narod. Kaže Allahu poslaniku vjerodostojnim hadisu: "Inallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi al-akhirin." Allahu knjižbom uzdiže jedan narod, onaj narod koji živi po Kur'anu i vjeruje po Kur'anu i praktikuje Kur'an, njega će Kur'an uzdignuti. Drugi narod koji ostavi Kur'an, kao što smo ga mi ostavili, niti ga učimo, niti vjerujemo po Kur'anu, niti znamo arapski, niti znamo tefsir, niti znamo ispravno vjerovanje, neminovno nas čeka poniženje. Isto tako, ispravna akida je jedino nešto na čemu se ljudi mogu okupiti i ono što ih može ujediniti. Vi pogledajte danas islamski ummet, karte, nacionalizam, e, neispravno vjerovanje i svi kažu hajde da se okupimo na onome na čemu smo mi. Nemoguće je da se umet okupi osim na onome na čemu je bio Muhammed a.s. i na čemu je bio Kur'an i na čemu su bili Ashabi Boži i poslanika a.s. Sve dok muslimani ne svati tu da se ne mogu okupiti ni pod kakvom drugom džahilijetskom zastavom oput osim pod zastavom La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, pod zastavom ispravnog vjerovanja na onome na čemu je bio Muhammed a.s. Ono čemu nas poziva Kur'an, sve bude nacionalizam stariji od islama, nikada se u životu neće okupiti. Svedok nam budi nešto drugo stariji od islama, od atlidi, od vjerovanja, nikada se nećemo okupiti. Jedino što nas može okupiti, jedino što nas može ujediniti, jeste islam, jeste ispravno vjerovanje. Kaže Allah Đelešanu, Božijem poslaniku, da si ti poslaniče o, utrošio sve što je na zemlji, ne bi ih mogao ujediniti alikin Allah alaf Allah je taj koji je među njima dao milost i koji ih je ujedinio pa i danas ummet ne može ujediniti ništa osim ispravno vjerovanje isto tako ispravno vjerovanje čovjeku daje psihološku, psihološku rasterečenost. Čovjek kada ispravno vjeruje, on je time znači psihički odmoran On zna da robuje uzvišom Allah on zna ako ga nešto zadesi nije ga moglo mi mojić. On zna ako ga nešto mi mojiđe, nije ga moglo zadesiti. On vjeruje u kader. On vjeruje u sudnji dan. On vjeruje u meleke. On kada ide, kada se ponaša, zna da meleki sve zapisuju. On zna da ga uzvišeni Allah vidi. On zna da uzvišeni Allah upravlja zemljom i nebesima I to mu daje psihičku šta, sigurnost, zadovoljstvo. Za razliku od insana koji vjeruju u mačke, u kašike, u tisova drva, ovjeruju, uh, u horoskope, ti su ljudi znači nesigurni, psihički, nestabilni. Isto tako... Veoma bitna stvar, nerijedko nam se dešava da imamo mladinaca koji inako malo ufati upala imana pa kažu mi ispravno vjerujemo ali nemojte gledati u naše ponaše, mi ne možemo ostaviti neke loše navike, mi e, imate ljudi duhani, imate ljudi varaju, imate ljudi lažu, petle, ali kaže ispravna mi je akida. To vam je neispravna teorija. Ispravna klida mora ostaviti traga na čovjekovo ponašanje. Ako čovjek ispravno vjeruje Allaha, ispravno vjeruje u sudnji dan, ispravno vjeruje da će polagati račune na sudnjem danu, onda će se to neminovno odraziti na njegove postupke. Već je to samo zamka u koju su nažalost pali neki naši današnji mladinci, koji su napuhani, pa oni kao shvatili su Temelje vjeri, a ti temelji vjeri se nigdje ne odražavaju na njihove postupke. Nigdje ne rade ništa za vjeru, njihovi postupci prema majici, prema otcu, prema supruzi, prema djeci, prema rodbini, prema daijama, prema ulemi. Katastrofa, ali kaže, shvatio sam ispravno vjerovanje. Ispravno vjerovanje mora ostaviti traga na čovjeka čovjek nije pogriješiv sigurno će čovjek pogrešiti, ali kada čovjek ispravno vjeruje u Allaha to se mora odrasti na njegov akhlak i to je govor to je govor islamskih učenjaka 18. tačka ju esiru ala suluki wal akhlaq wal muamalat akida ostavlja traga na čovjekov ahlak na njegovo ponašanje i na njegovo obhođenje prema drugim ljudima. Pa kada vidite čovjeka čije ponašanje je katastrofa prema svim ljudima koji ga okružuju i kaže ja ispravno vjerujem, znajte da je to kontradiktornost. Ispravno vjerovanje mora polučiti i ostaviti traga na čovjekovo, na čovjekovo ponašanje. I zadnja stvar, inšala, time ćemo time ćemo i završiti. I pa ćemo, ako Bog da, u sljedećem predavanju i nastaviti e, osobenosti akide, jeste ispravna akida, ispravna akida baš u ovom kontekstu, ispravna akida čovjeku daje snage da ustraje, da bude ozbiljan. Kada vidite čovjeka da ispravno vjeruje Allahu svt, vidite da je čovjek ozbiljan svojim postupcima, da radi za Allaha svt vjeru, pridržava se suneta božjih poslanika li seletu selam, poštuje druge ljude, ujedinjava ljude i tako dalje. To su pokazatelji, znači da čovjek ispravno vjeruje i Ta ispravna akida, ispravno vjerovanje, daje mu snagi da ustraji na pravom putu. Mi ćemo se ovdje, inša kratko zaustaviti, nekih 50 minuta. Nakon toga, ako Bog da vraćamo se, govorimo o osobenostima akide, govorimo o osobenostima sledbenika, ispravne akide. Nakon toga, ako Bog da, počinjemo sa komentarom 6 imanski šarta. Svarnika, Allahuma da bih amdike, šedun la ila ila instakfiruke, ve tubu i